Du lytter til her podcast på Aarhus radio. Mit navn er Nana Bill Cornelsen, og med mig hej. Amelie Dallau-Pamansen. Og i dag, der skal vi til kapitel 16. Det skal vi. Gennem, gennem faldlimmen. <laughs> <laughs> <laughs> vi snakker ind over hinanden. Ja, gennem lige præcis. Yes. ja. Og, øh, det er jo lidt sjovt kapitel, fordi jeg troede, der var vildt meget, vi skulle snakke om. Ja, og der er, også. er også nogle ting, vi skal ind på, og nogle spændende symbolikker og ting, der sker mellem de her, de her tre hovedpersoner. Men i forhold til sidste kapitel, så var der jo ikke så meget ny information. Nej, rent faktisk ikke. Altså det mest interessante, det er sådan set de her forskellige besværelser, de skal finde vej forbi for at komme hen til de vise sten. Det er sådan set det er egentlig mest magien, der er fascinerende i det her kapitel. Vi får ikke øh, nogen store afsløringer på samme måde, som vi gjorde i øh, den forbudte skov, ikke? Nej, helt sikkert. Så det, øh, jeg var også overrasket over, hvor få noter jeg faktisk har lavet <laughs> i forhold til sidste kapitel. Ja. En hel tid mindre. <laughs> <laughs> Men, øh, ikke vi kommer ind på meget interessant alligevel. Oh, det tror jeg. Jeg vi synes i hvert fald sagtens, også, der er nogle sjove ting at snakke helt sikkert. om. sikkert. Vi kan sagtens få mm. lavet nogle gode diskussioner. Det ja. er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tænker, vil du lave en lille res med? Ja, lad mig gå i gang. <laughs> det vil jeg gerne. Det første del af kapitlet, det handler faktisk om, at deres eksamenstid er over. De har været op til de sidste eksamener, og jeg glæder mig til, at det også bliver min tur. <laughs> Same. Ja, det er der nok mange derude, der lytter med, der gør. Ja, og så går det lige pludselig op for Harry, at Hagrid måske har talt over sig den aften, hvor han fik fat i drageækket med Norbert. Og det får ligesom sat hele den her øh, øh, sådan paniske... Efterfordringsagtige ting. I ja, gangen. ved trioen. Fordi de tænker, at nu bliver vi, vi bliver nødt til at stoppe Snape, hvis han har fundet ud af det her nu. Hvordan man kommer forbi floppy. Så de, de sætter sig for at skulle stoppe ham. Men øh, det går ikke så godt, så de bliver nødt til selv at gå ned gennem faldlemmen om aftenen. For at prøve at nå til, hen til ham, før han får fat i stenen. Mm -hmm. Og så stopper kapitlet så i det, Harry han kommer frem. Yes. Så. Det er også lidt sjovt, hvor man tænker den der sådan lidt, hvad regner I helt præcis med, I kan gøre, når I så når frem? Men uh, fred om det. Det snakker vi om næste gang. Der er dag. flere ting i uh, det her kapitel, hvor jeg undrer mig lidt faktisk. Ja. Men uh, det kommer vi nok sådan lidt løbende ind på. Det gør vi helt sikkert. Ja. Det gør vi helt sikkert. Um, den første jeg foreslår, at vi um, starter med, det er Harry. Ja. Haster. Yes. Ja. Jeg synes, at uh, han er meget imponerende faktisk i det her kapitel. Han udviser meget stor handlekraft og gør endelig brug af de her analytiske skills som han i høj grad har manglet tidligere. Ikke? Det var det, vi snakkede om med, at han har haft en tendens til at, at tænke, at det var Snape, der lavede det hele. Og han kunne ikke altid lige se i sammenhængene, vel? Men nu begynder han ligesom at kunne få stykket nogle brikker sammen. For eksempel så får vi den her association, hvor han ser en ule komme flyvende med et brev, og så tænker han, at den eneste, at han en brev, det Hagrid. Så tænker han på Hagrid, så tænker han, der er et eller andet i vejen med, med det der med Hagrid. Hvad er problemet med Nå, hvordan fanden kan det egentlig lige være, at en eller anden har fundet på at give ham et drag. Det er ret tilfældigt ikke? Mm. Og så hele den der tankerække der sidder leder videre til Der er så altså et andet galt her ja. Og så tager jeg sig ned og konfronterer Hagrid med det Der var jeg sådan You go ja. var klar. Ja, ja. Det var også øh, imponerende at Han selv kom frem til det Ja det plejer ikke at være ham der foretager De mm. der logiske slutninger vel. Altså, det plejer at være Hermione der sådan Fanger den som mm. den første Men hun har, altså, hun har siddet med næsen i bøgerne Sandsynligvis og har overhovedet ikke kunne se problemet. Nej. Men man kan sige, at Harry er jo også den af de tre her, som er mest bekymret over Voldemorts genopståen. De andre, de er ligesom gode til at, eller det får ligesom sagt, okay, nu er det eksamen der handler om, så kører vi all ind med vores energi på eksamenerne, mm -hmm. hvor at Harry handler mere sådan, prøv at høre, der er andet, der er vigtigere ting i livet end eksamenerne. Ja. Jeg er meget mere bekymret for at blive slået ihjel af Voldemort, end om, hvordan det går i forvandling. Altså, helt sikkert. Øh, og der kan man jo sige, at han har øh, på en eller anden måde ret. Der er vigtigere ting i livet end en eksamen, ikke? Ja, hvad var det i? Var det i Flipbix, hvor de skulle få en ananas til danse ja. i hans eksamen? Og så McGonagall, der skulle de forvandle en æske eller nej, en mus til en dose snus tobak Ja. Er det ikke rigtigt nok? Jo, det var sådan noget. <laughs> jeg synes, de er så fede, de eksamen, det ja. eksamen, det er jeg at også Det lære. Nogle sjove ting. <laughs> Men jeg kan godt forstå, at det ikke er så seriøst for ham i forhold til det, han ellers går og bøvler med. Ja, som jeg tror, at han bliver så ihjel med Ja, ja. Helt sikkert, ja. helt sikkert. Men jeg synes faktisk, at jeg næsten har lyst til lige at læse den her tankerække op, som, som Harry gør sig. eller i hvert fald sådan hele den her overvejelse han. Han siger nemlig, altså ham og, og Hermione og Ron, de løber ned mod Hagrid, og de er sådan, der sker noget. Og så siger han, Synes du ikke, at det er et underligt tilfælde, siger Harry, i det han maser sig op af den græsklædte skråning, at den fremmede pludselig dukker op med den ting i lommen, som Hagrid ønsker sig mest i, af alt i verden? Hvor mange tror, du går omkring med et drag på sig, når det er forbudt ifølge troldmandsloven? Synes du ikke, det er lidt for heldigt, at vedkommende netop skulle støde på Hagrid? Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før? Mm -hmm. Ja, det kunne jeg godt have sagt til dig. Det tænkte jeg på. <laughs> <Så>. <laughs> den dengang, at han fik ægget i første omgang. Ja, nej det er ja. også nemt. Jeg ved, I hindsight som læser, jeg sidder mm. og tænker, at det er problematisk, men det er fordi, vi kender historien. Kan ja. vi sige. men det er så igen noget, det der eller noget, der undrer mig lidt i det her kapitel. Mm -hmm. ikke? Det er, at det går først op for dem lang tid efter, nej, lang tid at efter. Norbert er væk og ude af billedet. Ikke? Så det er sjovt, at de går i panik. Den, altså, nu går de i panik over, mm -hmm. at Snape har fået den her information. Hvorfor går det ikke Altså, jeg tror bare, jeg tænker, at det er ikke så rationelt at gå i panik nu. Fordi hvis Snape allerede har fået den her information for to uger siden, kan han jo have fået fat i stenen for lang tid siden. Det var også det, jeg tænkte. Jeg var sådan, hvad sker der for, at han først går der ind i aften? Men det tror jeg simpelthen kommer ned til, at Dumbledore ikke er kommet væk før nu. Altså, han kunne jo godt have bedt, eller have sendt en, en ule tidligere øh, fra ministeriet i Godesøjne, ikke, Nu sidder jeg lavet Godesøjne. Det er mm. der ikke nogen, der kan se mm. <laughs> I, i radioen eller i podcasten, vel? Men øh, han kunne sagtens have sendt en ule, måske 3-4 dage efter det her med, med dragen Norbert. Men han har valgt at gemme det til eksamensperioden slut af en eller anden årsag. Ja. Altså personligt tror jeg, jeg havde valgt at gøre det, mens børnene stadig var preoccupied preoccupied med noget andet. Ja, man kan sige, at det kan jo være fordi, at Quirrell ikke har fundet ud af, hvordan han skal komme forbi de andre forhindringer endnu. Det er rigtigt. Altså at, ja, det er rigtigt nok, at han har fundet ud af, at Fluffy er der, men det er jo ikke sikkert, at han lige ved, hvad resten går ud på. Nej. Men der kommer vi igen tilbage til det der med, når man har Voldemort på sin side, burde det være en smal sag at komme forbi de fleste ting. Mm. Altså, to be honest, burde det være ret lige til igen at lave af hver kadaver, eller et eller andet på Fluffy. Hvis man skulle sådan tage den helt voldelige, voldsomme tilgang, så er der ikke nogen grund til uh, at lave en harpe, og stå og spille noget musik, hvis man bare kan uh, rydde de ting af vejen, yeah. Yeah. som er foran en, ikke? Vi kan sige... Voldemort er jo stadigvæk svækket på det her tidspunkt, så jeg ved ikke, hvor stærk han er. Nej. Det kan godt være, at det ikke er en reel mulighed. Nej, jeg ved ikke, om Voldemort overhovedet kan udføre magi. Nej, der ved jeg heller ikke. Det kan han altså, være... Han kan jo sige til at du skal lave, hvad det kan være, men det er heller ikke sikkert, at Krøl kan finde ud af at lave den besværelse. Nej. Fordi jeg tror nok, at vi får at vide i firen, at det kræver ret meget. Altså det er svært at lave de her utallige besværelser. Men det er også mest, fordi man skal føle det, ikke det? Jo. Man skal have det her had. Og have den her vilje til at gøre det frem for, øhm, at, det, at det handler så meget om magi, men mere om ja, noget, mm. noget hadefuldhed, noget ondskab. Det er jo en ting, vi kan blive ved med at, at vende tilbage til, fordi vi, vi finder jo aldrig ud af det. Vi ved jo ikke, hvor svækket han er. Nej, det er det. Han har dog lige fået ingen blod, så der burde lige være skilt ja, ja, boost, ikke? Ja, det er rigtigt. Men, men ja. Ja. Altså, ja, en, en anden ting i forhold til det her med at gå ned igennem faldet, det kunne jo også være det her med, at det gør overhovedet nogen forskel. At børnene følger efter, at triven... Mm. Følger efter der ned, Fordi hvis han bare bliver stoppet for en spejl alligevel, og står og kigger ind i spejlet, og ikke kan få den her skidesten ud af det, fordi han har nogle onde intentioner. Altså, så vil, ja. Han vil ikke have fået den, så vi så. Nej, nej, det vil han ikke. Og det er også sjovt, altså hvad tænker Ron og Harry og Hermione helt præcis de kan gøre? Ja, for at forhindre. Det er nemlig det, Voldemort i at få fat i den. Altså. Det er så tosset. Sådan, I er 11 år gamle. I er mm. ikke særlig dygtige. Altså, I er fine for, for børn på jeres alder. Der har I helt sikkert nogle skills. Men i forhold til en uddannet lærer og den mørkeste <laughs> oh, troldmand ja. i verdenshistorien. Altså, nej. Sorry. Children, men uh, hell to the nah. ja. Men ja, det kan vi... Det, men det er meget prisværdigt, at de vil prøve, kan man sige. Ja, det er det der. Altså, jeg tror også bare, de kan ikke, de kan ikke sidde med at trille tommelfinger længere. Jeg tror, at de... De ved, at nu skal der gøres noget, også selvom at de ikke er helt sikre på, hvad det egentlig er, de skal gøre, og hvordan de kan gøre det. Men jeg synes, at vi kan diskutere det lidt yderligere, når det er, vi kommer videre til at snakke om sådan de her forskellige forhindringer. Øhm, så ja, lidt mere til Harry. Ja. Yeah. Øhm. Altså, øhm, jeg synes, det er lidt sjovt sådan generelt gennem det her kapitel. Der har Harry virkelig sådan en øhm, følelse af, at det er hans kamp på en eller anden måde. Mm -hmm. Altså, det er fint nok, at Ron og Hermione hjælper ham. Men han synes 100 at det er ham, der bør gå forrest. Yeah. Altså, det sker flere gange. Både sådan, da de sk ligesom skal bestemme sig for, skal vi gøre noget eller ej. Der siger Harry jo bare, at jeg gør det. Jeg gør det, I behøver ikke. Mm -hmm. Så tager de også med. Så kommer de hen til Fluffy, og han siger, at jeg hopper først ned gennem lågen, fordi... Vi ved ikke hvad der sker der nede. Altså som, han har I... hele tiden sådan trængt til at gå først. Ja det er rigtigt han har den der med hvis der sker noget hvis jeg kommer til skade så skal ikke komme efter mig i skal sende en ulv. Altså han vil være først ikke? Jo og det er jo på en eller anden måde meget prisværdigt, at han sådan, gerne vil gå først men det er også lidt et tegn på at han har svært ved at bede om hjælp. Altså ja. sådan det, det... Ron og og skal ligesom pottesvinge sig og hjælpe ham på en eller anden måde. Helt sikkert altså de bliver nødt til i hvert fald at presse på. For at han accepterer deres hjælp, kan man sige. Men dog vil jeg også mene, at han er blevet bedre, mm -hmm. end han var. Ja, det er rigtigt. Fordi han siger, at jeg tager ned uanset hvad. Han har mødt mine forældre, så det er derfor. Mm. Jeg gider ikke også mødes. Så siger de sådan, ja, kan vi alle sammen tre være under den skal skide kappe? Skal I med? <laughs> ja, selvfølgelig skal vi med. og han sådan, okay, fint nok. Ja. Altså han accepterer det ret hurtigt i forhold til tidligere. Der var han... Meget sådan, nej, det er for farligt, og det er ikke jeres kamp, og nu er han sådan, okay, fint. Ja, jeg tror faktisk, det er, fordi han er bange. Ja. Tror du ikke det? Jeg tror han gerne vil have dem med. Jo, det tror jeg godt, du har ret i, men jeg tror også, han endelig har accepteret dem lidt som hans støtter. Ja, det tror jeg også. Men man kan sige, det er jo et tilbagevendende problem for ham gennem børnene at han har svært ved at bede dem om hjælp, ja. og de skal ligesom selv tilbyde den. Ja, næsten hver gang. Næsten, ikke? Han kommer ikke til dem, mindre det netop handler om et eller andet, der sådan specifikt ligger inden for deres emnefelt For eksempel, hermene, der det noget med lektier eller en eller anden form for obskur viden, som han ikke har. Mm. Men hvis det har noget at gøre med alt muligt andet, så bliver han ikke om hjælp. Og det er ærgerligt, men, men det er simpelthen noget, han bliver med, nødt til at. Det uh... skal han jo se. Det skal han helt sikkert. Har du mere til Harry? Øhm, nej, ikke. Udover at jeg egentlig var sådan, øhm, ret imponeret og hans flyvning Eller det, han er jo en dygtig mm. flyver Uanset hvad og den yngste søger i det der 100, Som han ønsker at øh, markere sig selv som Men det var dejligt at se ham brillere. altså, han brillerer jo tit Men jeg kunne rigtig godt lide det her med At de alle tre fik en forhindring Som passede til dem Hvor at de ligesom kunne shine Ja det var meget hjem. smukt ja, Det var godt Også at man kan se at forskellige færdigheder Passer til forskellige situationer Og man ikke altid gør det lige godt, men at man har brug for et team, som kan være nogle forskellige, at ja. Nogle forskellige roller. Ikke? Ja, brug for samarbejde. Det er det. Det synes jeg var rigtig dejligt. Der var faktisk lige en ting, jeg også kom i tanke om, men øh, det er sådan lidt en, en opfølgning på noget, det vi har snakket om tidligere. Mm -hmm. Og det er det her med psykiske sygdomme inden for det her univers. Ja. Fordi Harry, han går jo af, faktisk af angst for dødsangst. Ja. Simpelthen. Og Hermione, hun øh, siger, at han skal gå op til Banom og så siger han, at er ikke syg. Altså sådan, han vil ikke anerkende, at han faktisk har et problem. Nej, det er rigtigt. Altså han siger, at det er jo det der med, at arret gør ondt. Ikke? Altså mm -hmm. det er bare en advarsel. Men man kunne godt se det der ar lidt som... En metafor. en metafor. for, hvad der foregår ind i hovedet på ham. Ja. Det gør jo altid ondt, når Voldemort er i nærheden. Ergo gør det også altid ondt, når han er bange. Mm -hmm. øhm, så måske... Altså... Jamen, det er egentlig ikke, fordi det er en ny pointe, det er bare igen en, et, bevis. et bevis på det, vi snakkede om med, at psykiske sygdomme bare ikke bliver ophanget ligesom, ligesom relevante som de fysiske. Helt sikkert. Altså også fordi senere, så slår øh, Ron til jo bevidstløs, mens de er nede i kælderregionerne, mm -hmm. og så siger Harry, at han skal op til Madame Pomfrey. Ja. Men tidligere kapitlet, når det handler om ham og hans øh, hoved og angsten og alt mm -hmm. det her, så er det ikke noget, Madame Pomfrey kan, kan hjælpe med. Nej. Det er rigtigt. Men ja, igen, man kan sige Han ved jo ikke noget nu om arret Altså det er jo først til sidst i det her kapitel Eller til sidst i den her bog At Dumbledore fortæller ham Hvad det her ar betyder for mm, ham Og den her yeah. relation mellem ham og Voldemort Så han ved bare indtil videre Okay, det går ondt, når der er noget med ham der øh, Voldemort, ikke? Jo. Øhm, men, men jo, helt sikkert altså, Han er helt sikkert den mest psykisk sårbare Af de tre Og det er ham, der lider mest af mentale problemer Ud igennem hele serien og han er ikke god til at tage den op. Han, han diskuterer det ikke med nogen. Han beholder det inde i sig selv. Og får egentlig aldrig rigtig bearbejdet de der ting. Ikke før, jeg tror i bog sex med efter Sirius' død. Altså der går meget lang tid. Ja, det er rigtigt. Efter han, der skal et tab til, før at, at han kan komme ud over den der barriere, han har med ikke at ville have hjælp med det, der sker inde i hovedet på ham. Ikke? Ja, han er virkelig, virkelig svært ved at snakke om sine følelser. Det har han, i hvert fald når det er på den her måde mm -hmm. Man kan selvfølgelig godt forstå det Fordi det er jo også øh, Nogle følelser, som de færreste går rundt med Han har jo en meget unik situation Så de andre kan nok ikke helt forstå det Men stadigvæk Nej, så altså man kan godt forstå, at han føler sig meget ensom Fordi han bærer ligesom på den her byrde mm -hmm. Føler han også selv, ikke? Ja. Men det er, jo, det er jo det klassiske, når man føler sig ensom At den eneste måde, man kan komme ud over det Det er jo ved at tale med nogen Helt sikkert Der har han jo heldigvis to, han kan tale med Det er rigtigt, men det kan så være svært at gøre det. Ja, også når de ikke helt har, af, har prøvet at stå samme situation. Ja, jeg kan stå forstå, at han føler sig ensom. Fordi så, selvom han så taler med dem, så er det jo ikke det samme. Nej. De har ikke Og prøvet det samme som ham. Det har de nemlig ikke. Og de negligerer det måske også lidt. Det var det, når han så nævner, at det der skidt ar brænder. Så jeg sådan, nå ja, pjat med dig. Mm. Du skaber dig bare. Men sådan, mm, nej, det, det gør han ikke. I skal ikke bare sige, at han skal gå op til Mellem Pompfrey. I skal ikke bare få det til som om, at det er en lille ting fordi det Det er en stor ting for ham. Det fylder enormt meget. Ja. Men, øhm. Også har jeg, noget jeg har tænkt på Det er jo for eksempel hver jul Må mm. det jo være enormt hårdt for ham Fordi han, julen er forbundet med familienes tid mm. Og han har aldrig haft sin familie Og så bliver han ligesom indlemmet ved Ron Og det er jo rigtig fint Men det er som om der ikke rigtig er nogen der tænker over Kan vide hvad det sætter gang i Op i hans hoved hver jul ja, det er Og skulle så. forholde sig til gang på gang på gang At han ikke har nogen familie ja. Men er ligesom pårørende til nogen andre mm. Eller ikke pårørende Hænger ved Vedhæng til andre mm -hmm. øhm, Helt sikkert. Yeah. De er ikke så gode til at tale talesætte det. Altså det, det bliver sagt flere gange om du er en del af vores familie og sådan, noget. men han <laughs> det kunne godt bruge en skolepsykolog. Ja, yeah, det kunne det altså. Ja, Jeg synes vi skal have lidt videre til Ron. <laughs> Ron. <laughs> til Ron. Til Ron. Ja, lad os det. Jeg synes også at han gør det super godt i det jeg yeah. kapitel. Jeg er faktisk rigtig stolt af ham. Ja. Yeah. Det må, jeg, det må jeg alle indrømme. Altså, de er lidt nogle idioter på et tidspunkt øh, i forhold til Nevo, hvilket jeg gerne vil komme ind på senere. Ja. Men, øh, men han gør det fandme godt. Især efter det, at de er øh, kommet ned gennem faldlem og under det hele det her skakspil-scenarie, hvor han virkelig tager tæten og viser, jeg ved, hvad der skal gøres, for at vi kan komme videre herfra. Ikke? Mm. Jeg synes, det var så godt gjort af ham. Ja. Jeg er ret vild med den her scene med øh, sløngplanten i filmen, mm. hvor han går totalt i panik. Ja. Og så redder Hermione dem Og det er lidt sjovt fordi Han går også i panik her Men det, er sådan, det sker lidt på en anden måde end det gør i filmen ja. Altså det er også Hermione der redder dem Men hun står faktisk også Er sådan lidt øh, ah, Hvad fuck skal vi gøre, vi skal mm. have lavet ild, hvordan laver vi ild Og så råber ja. Harry, du er en heks for fanden Nej det er der råber det faktisk det er Nå ja tema. det er det da det er rigtigt, det er Ron, der, står, der råber Hvad står der og klynger for? Mm -hmm. Er du en heks eller ej? <laughs> Så ja, jeg ved ikke Det, var, det, var, Nej, det er bare sjovt, at det foregår lidt på en anden måde End det gør i filmen Ja, hun får lidt mere credit på en eller anden måde i filmen Hvor hun i virkeligheden går fuldstændig Altså hun brænder fuldstændig sammen i hovedet Og ved ikke, hvad hun skal gøre, da de kommer ned til en Og glemmer alt om, hvordan man laver en besværgelse. Man kan sige, at det er jo hende, der ved, hvordan de kommer Hvordan de får djævleslingene væk Altså det gør hun faktisk ikke hun siger det her med, at det kan godt lide mørke og fugtige steder, og så siger Harry, så tænd dog lys. Og så sådan, ja, nå ja. ja. Men hun har informationerne, men hun kan ikke finde ud af at sætte dem sammen, Ej, det har da du hun ret i. står i situationen. Fordi vi ved jo godt, hun ved det. Hvis mm. hun havde sat i et klasseværelse og havde taget en eksamen, så havde hun skrevet rigtigt svar. Men hun lukker ned. Ja, det har du ret i. Det er rigtigt nok. For et decideret blackout, føler ja. jeg næsten her. Ja, jo. Det, og det så gør hun lidt. den her, hvor Ron så råber hende, du har en tryldstæv. Det er jo ikke det, han råber, men altså, det er ligesom <laughs> ja. det, der er i essensen, ikke? Du er en heks, du kan godt lave besværrelser. Og så sådan, det er lige det, der trigger hende til at komme tilbage til sig selv, og så, gud ja, det er også rigtigt. Mm. Og så får han lige reddet hende ud af hele den der situation, hun står i. Og, ja. og det synes jeg, det var, det var godt. Ja, det var igen samarbejde. Ja. Jeg elsker at se ham sådan shine, fordi mm. han, er lidt, han er meget menneskelig. Ron. Han yeah. minder meget om alle os andre. Han er, han er sådan lidt mere den jordnære. Af de tre, den som er sådan måske lidt egoistisk og lidt jalous og alle de her ting. <laughs> jo. Han er ret menneskelig. Hermione, hun bliver tit idealiseret, og Harry, han er bare, han er bare the chosen one, ikke? Men Ron, han minder lidt mere om, om sådan et, et helt menneske, der også har ret mange fejl. Mm -hmm. og, og så har han jo en fantastisk humor. Han har en fantastisk humor, han er ja. så skøn. Ja. Men når han så virkelig shiner, så sidder jeg bare sådan, yes. Ja. En dejlig lille ginger <laughs> Ja Men jeg tænkte over grund til At de måske har lavet den her scene om i filmen Det er måske fordi Hermione hun får jo ikke lov At shine med elixierne i filmen oh Der har god, de jo ikke nemlig. den scene med Så for at hun også får lov at ligesom vise hvad hun kan mm -hmm. Ved en af udfordringerne Så har de jo så bare brugt Altså brugt ja. den her scene til det Det tror du er helt ret mm. ja. Det giver rigtig god mening Der var egentlig en anden ting jeg havde i forhold til det her med Ron Og så skakspillet Ja han vurderer jo efter at have stået og spillet og har placeret dem på nogle forskellige øhm, ja, pladser, hvor han så har sat sig selv som, øh, som ridder. Så siger han efter at have stået og overvejet, hvordan kommer vi videre herfra, at, at nu skal han jo ofre sig selv. Han bliver nødt til at, at gøre sådan så. Han bliver slået ned, så Harry kan sætte kongen i skak men ikke? Jo. Og så siger han, sådan er spillets regler. Man bliver nødt til at ofre sig for spillet. Og det synes jeg bare var så signifikant for hele serien, at man anerkender, vi spiller et spil, det her, det er det gode mod det onde, og jeg bliver nødt til at gøre det, som er rigtigt, hvilket i den situation er at ofre sig. Mm. For at tingene kan blive forløst, ikke? Jo, du har meget, meget smukt. Jeg kom faktisk til at tænke lidt på øh, Hvidstengruppen. Ja. Der er jo det der øh, quote til sidst, eller mm. også er det i starten af filmen, det kan jeg ikke huske, men der er sådan ligesom, hvor scenen er sort, og så står der bare med hvid skrift, nogen må dø for, at andre kan leve. Ja. Og det er altså... Den måde, Ron han ligesom får det her sagt på, det er meget frihedskæmperagtigt. Ja. Jeg offrer mig for altså et større fællesskab end den højere tjeneste. Helt sikkert. Han ved godt, hvad der skal til, for at de to andre kan komme videre, og han er villig til at, at gøre det. Også fordi han nok godt ved, at hans del af det her er udspillet. Han er ikke lige så intelligent som Hermione, og han har ikke den samme rolle i det her, som Harry har. Mm. Han kan ikke gøre de samme ting som de to andre, så derfor er han godt klar over, at det er nu. Jeg skal vise mit værd, og det er vi at mig her. Også fordi han er den eneste, der er i stand til, at jeg skal spille skak. Ja, Ikke? Så, jo, jo. så det, han, han må tage den tede, og han står på den position, hvor han skal ofre sig selv. Øh, men jeg har egentlig også overvejet lidt, gav vide, om han har tænkt på, om det kan slå ham ihjel. Det tror jeg, han har. Ja. Jeg tror faktisk, han forventer, at blive bliver slået ihjel. Ja, det, det tror han. jeg også, han gør. Jeg synes, den måde, han siger det på, er øh, ligesom sådan en... Nu stopper... Spillet for mig, de ja. andre fortsætter Altså sådan, jeg, jeg dør af det her ja. Også fordi, at de De siger tidligere, at en af prikkerne Bliver trukket ud mm -hmm. øh, Og rejser sig ikke op igen ja. altså sådan, det, det bliver ligesom impliceret At når først en bræk bliver taget Af det andet hold, så mm -hmm. er den ikke for evigt Det er nemlig det, altså så siger de så bagefter Han bliver i hvert fald slået helt bevidstløs øhm, Og vi ved jo også godt, at han overlever det Men jeg vil sige, at risikoen for at dø Er ret høj når du får sådan en granitarm i hovedet ja. Altså, det ville de fleste mennesker også dø af. Ja. Så det kan være, at McGonagor har lavet en eller anden besværgelse, der skulle gøre det mindre hårdt, gøre, ja. at de ikke ville dø af det. fordi, ja, Jeg ved heller ikke helt, hvad pointen skulle være med det. fordi Det er jo netop pointen, at du skal dø af det, så du ikke kommer hen til stenen. Men det gør han ikke. Altså, han er... Ja, med mindre, det er fordi, man gerne vil fange dem, som prøver at komme ind til stenen. Det kan selvfølgelig godt være. Så hvis det er man, altså, så, så de bare skal skades nok, til de kan komme videre, ja. men ikke dø, for så kan de ikke blive straffet. Det er rigtigt. Men så tænker jeg også, at trolden vil sandsynligvis have slået mjæl. Det kan Og du have det. Og Snape's vil sandsynligvis også have slået mere. Djævleslingen ville også have slået Ja, mere. okay, du har, ret. du har ret. Det er egentlig kun flitwigs, som er sådan sød. Ja. Men, men jeg ved ikke, det kan jo være, at de har lavet sådan modificerende... <laughs> det kan godt de, ja. være, lidt, fordi at Ron han er så lav, fordi de er børn. Oh, ja. Så den der, det kan godt være at granitarmen i virkeligheden vil have ramt. Ja, ind, et, ham. Altså, ja, bare snitter ham, fordi at han altså ja. altså hans hoved er ikke der hvor den granitarm forventer ja. et hoved skulle være. Det kunne godt være, det kunne godt være en forklaring. Altså jeg tænker også, det kan simpelthen være, at de har lavet en ekstra forestilling der hedder, hvis det er børn, ja. der kommer her ned ja. og spiller så vil de ikke blive slået lige så hårdt. Det kunne også godt tænkes. Måske. Det kunne også tænkes generelt, at alle udfordringerne vil være mere skånsomme mod dem. Ja. Hvilket forklarer, hvorfor de overhovedet kan komme igennem. Det ville det faktisk være en rigtig god forklaring. Ja, fordi jeg har undret mig lidt over sådan de tre 11-årige. Mm -hmm. Hvordan kan de gå igennem de her udfordringer, som er lavet af lærerne, og som er lavet til, at skal kunne komme igennem? Helt sikkert. Man Hun siger også noget af det samme. Jeg vil, jeg vil gerne lige finde den. Jo, her er den. I tror måske, at I kan overgå vores bedste besværgelser. Man sådan, hun har jo helt ret mm. i det her. De er sygt dygtige troldmænd og hekse. Altså, og de har gjort deres bedste for at kunne beskytte den her sten. Ja. Så de burde de virkelig burde ikke... De kunne komme igennem. Ikke. Nej. Nej. Så... Det kan være, at hele den her forhindringsbane har set markant anderledes ud for Coral. Ja. Måske. Det har jeg ikke tænkt på før nu, men det vil faktisk give rigtig god mening. Ja. Det vil i hvert fald give bedre mening, mm. end at de tre skulle kunne fylde direkte i hans Fodsporn. fodspor. Ja. Ja. Man kan sige, at der er mange af forhindringerne, der godt kunne nedjusteres til mindreårige. Ja. Altså, nøglerne flyver måske lidt langsommere. Mm -hmm. Og det kan være, at, jeg ved, at trolden ikke er lige så aggressiv, hvis det ja. er en mindreårig, der kommer derned ved et tilfælde. Skakbrikkerne har måske også været indstillet til at spille skak på et meget lavere niveau. Ja, det kan øhm, Så der kan være mange af de der... Det allerslændig ved jeg ikke lige helt, hvad forklaringen skulle være så. Jamen det kunne være, at den simpelthen ikke havde kvalgt dem, men måske bare fanget dem, og så trukket dem ned til jorden, og så de lagt sådan lidt i sådan kokon. Det kunne godt. Ja, det kunne godt forståelse. For. Ja. Det er lidt ligesom, når man, når man spiller computerspil, ikke? Så kan man sætte på nybegynder og så ja. <laughs> intermediate, og så advanced, ja. ikke? Det kan være, at det er lidt noget af det samme, der er om her. Altså igen, det er jo magi, ja, ja. så... Alt kan forklares ved at magi, kan man sige, så det det er jo det ville ikke være umuligt Nej. i den her verden, at, at man simpelthen kunne sådan, ja, modificere ja. niveauet. Efter alder. <laughs> sværhedsgraden. Mm -hmm. Det synes jeg meget ikke var Det er en rigtig god overvejelse faktisk. Det kunne, ja, det kunne forklare nogle af de issues, man har med, med den her forhindringsbane i hvert fald. Ja. Ja. Jeg tror ikke, jeg har mere til Ron. Nej, Lige det ude, har jeg heller ikke. Så lad os hoppe videre øh, til Hermione. Ja. Noget øh, vigtigt ved hende, synes jeg, der sker i det her kapitel, udover, at hun jo selvfølgelig også viser, hvad hun kan. Mm -hmm som hun jo gør ved den her elixir-udfordring, ja. hvor man skal tænke logisk, så finder vi også ud af, hvad hendes største værdier er. Ja. Fordi de når jo frem til den sidste udfordring, og der er kun nok elixir til, at den ene af dem kan gå ind til de vise sten. Mm -hmm. Og der siger ham, at det skal være Harry, fordi han er dygtigere end hende. Og hun siger egentlig ikke, at han er dygtigere. Hun siger bare, jo, Harry, du er en stor troldmand, at du ved det. Og så siger han, jeg er jo slet ikke så dygtig som du. Og så siger hun, der er mere i livet end dygtighed. Ja. Og så nævner hun selv venskab og mod, mm -hmm. så venskab og mod Vægter højere for hende. Ja, det var det, hun fundet hende på Gryffindor. Ikke? Det var nemlig det, det var det, jeg tænkte på tilbage til vores snak for mange kapitler siden ved fortalte mm -hmm. hvorfor ender hun på Gryffindor. Det er jo fordi det er det her hun vægter højest. Ja, hun er dygtig i de andre ting, men hun vil hellere øhm, udvikle sig i forhold til mod og venskab, ikke? Det er nogle af de steder, hvor hun skal forøge sine kompetencer, mm -hmm. hvis man kan sige det Og det er det hun Øh, ser op til ved Harry og Ron Helt sikkert helt sikkert. Og det er jo også noget det de begge to er rigtig gode til De kaster sig altid ud i kampen Også der hvor det er svært Og der hvor det er måske ikke altid er helt lovligt ikke? Der er de mm. de første til at sige nu skal vi bare afsted Det, det, det, altså, det handler om noget større ikke? Så øhm, ja Helt sikkert mm. Det synes jeg også var rigtig sige for hende Og så, nu snakkede vi om det i forhold til djævelsling Men jeg synes det var så sødt at hun bare brændte helt sammen Ja det var jo netop også at vise Hun er også er et menneske Lige præcis og hvilket også er vigtigt, fordi hun nogle gange godt kan virke så øhm, ja, hvad kan man kalde det? perfekt på en ja, eller anden måde. Ja, ja, næsten som en computer i nogle hensigner. Hun, bare, hun har altid det rigtige svar, Og det har hun så også på en eller anden måde og så alligevel ikke helt. Dog vil jeg så sige en anden ting i forhold til Hermione i det her kapitel. Som du sagde før, så gjorde hun det jo amazing ved Snape Skåde. Hun træffer nogle hårde valg mm. tidligere, inden det er de tager sted, nemlig i forhold til Never. Ja. Og øh, det, var, det synes jeg faktisk var hårdt at læse. Ja, det var det også. Hvor hun, øh, hun decideret siger, at det her det er jeg virkelig ked af, og så sætter hun ham i øh, fuld kropslås, og efterlader ham så op i den her opholdsstue. Ikke? Og der, der er man sådan, au. Oh. Ja, jeg undrer mig over, hvorfor det ikke tog ham med, i stedet for. Det havde ikke du, det tror jeg ikke. Det tror du ikke. Jeg tror, at han havde holdt dem tilbage. Ja. Han skulle ikke med i de der, de der gangværk. Han havde sandsynligvis været skyldig, der skulle et eller andet, der ville være gået galt. Det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, det, de ja, det er det, de har tænkt. Ja, det er nok det, de har tænkt, men det ved jeg ikke, om han vil. Måske. Tror altså, du ikke det? Jo, det er bare, fordi jeg så godt kan lide ham. Er <laughs> men, det er nok, så... men det er rigtigt nok, han er jo ikke så dygtig en troldmand endnu. Nej, og jeg tror heller ikke, han vil kunne tænke klart. Og lige den her situation kræver virkelig for det første godt teamwork, og for det andet, at man er i stand til at tænke klart. Ja. Øh, og han er ikke så god til nogle af dele. Han vil jo rigtig gerne, og mm. han bliver også markant bedre til det, jo ældre han bliver. Ja. Men han vil ikke kunne klare nogle af de her udfordringer. Det tror jeg simpelthen ikke, han vil. Nej, det er måske rigtigt nok. De har ligesom brug for nogen, der i hvert fald kan tage den, og det gør de alle tre på hver deres måde, men det tror jeg ikke, Neville i stand til på det her tidspunkt. Nej. Jeg tænkte sådan over, da jeg læste det her afsnit, bare om man kunne løse det på andre måder end at give ham den her totale kropslås. Det kunne man 100% have gjort. Ja. Hvad, det, hvad tænker du, man kunne have gjort? Du ham, altså givet ham sådan en og så sendt ham op i seng. Ja, det er ikke sikkert, at de er gode nok til at lave sådan nogle jo? Nej, det er rigtigt. Men jeg tror, at Hermione, hun har allerede har øvet det. Det vil ikke under. <laughs> det kunne godt være. Ja. Men det virker bare så voldsomt, ikke? Altså, den, det, det er næsten som at putte nogen i en spændetrøje og så bare lade dem ligge, og han kommer til at ligge der hele natten. Ja. Og være ved bevidsthed. Det er jo som at lægge nogen i koma, nærmest. Ja. Det er en meget voldsom ting. Hvis det så bare var, måske var hænder og fødder, Mm. Men sådan det er hele kroppen, det er kun øjnene han kan bevæge. Ja, jeg synes det var det var sgu Guant Guantanamo-bæagtig næsten en sådan smertefuld. Ja, det er en fuldkropslås. Ja, også fordi han øh, der står han lander med hovedet nedad. Ja. Så det vil sige at han sådan. har nok brækket næsen. Ja, det kan jeg øh, faktisk godt være. Og han har nok også fået en voldsom hjernerystelse. Ja, og han, det var det med at han så helt skrækslagen ud, det var at hun ventede ham, fordi han havde bare ikke regnet med at hun ville angribe ham på den måde. Ja. Ja, men ja. Vi kan jo også gå, egentlig hoppe direkte videre til ham Når, når vi taler ja. om det ja. Fordi Hvad fanden var han sej ja. Det var sej han turde stoppe dem ja. det, det synes jeg var så dejligt Jeg tror jeg ikke, ikke engang det var fordi han havde forventet At de ville altså, bryde ud den nat Han var bare Nej, tilfældigvis nede Han i var tilfældig Og det er jo nemlig det der er også igen en forskel fra filmen For der sidder han og venter på dem mm -hmm. Og det gør han ikke her Her det, står der at det, han har været efter Trevor ja. Altså frøen eller tusind af det var egentlig, mm -hmm. men den har været på, på vej væk, og så mm -hmm. har han løbet efter den ned i op stuen, og det er derfor han møder dem. Det er nemlig lige præcis det, og så udspørger han dem så om det her med, når man skal ud igen eller hvad, fordi jeg kan høre, at de taler om den der kappe, han er sådan, I må ikke gå ud, I bliver bare fanget igen, og så vil Gryffindor få en masse problemer, og så øh, siger han, jeg vil ikke lade jer gøre det, og hvis øh, I gør det alligevel, så bliver I nødt til at slås mod mig. Hvor vondt så råber jeg ham, at han skal ikke stille sig i vejen, fordi han er en kæmpe idiot, at han gør det. Han mm. Du skal fandme ikke kalde mig en idiot. Du, skal... ja. okay. du har selv sagt til mig, at jeg skal lære at stå imod sådan nogle ting her. De har jo en god grund, kan man sige, i en eller anden udstrækning, for at de skal ud. Men jeg kan fandme godt forstå ham. Og jeg synes, det er så flot, at han tør stå op mod folk, som han virkelig respekterer. Altså, han har jo puttet dem op på en piedestal. Det har han. Ja, han ser virkelig op til dem. Ja, og så alligevel at vælge at sige, jeg ved, hvad der er rigtigt. Og det her, det får jeg så det bedste. Nu gør jeg det her, selvom jeg godt ved, at jeg kommer til at tabe den her kamp uanset hvad. Mm. Så tager jeg alt konsekvensen af det. Ja, og det var meget mig mig. meget smukt med ham. Ja, han er virkelig vokset meget på det her år. Ja, det er, jeg er han. Er, er så stolt af ham. <laughs> Jamen det er jeg også. Jeg synes virkelig, det var virkelig virkelig sejt. Og det er også derfor, det er så fint, at han får point der til sidst. Ja. Men jeg synes faktisk han burde få flere point for det. Det synes jeg faktisk også han burde. Og det er sjovt, fordi jeg tror de første par gange, hvor jeg har læst bogen eller har set film som bare der er bare sådan, nej ja, what the fuck, det ja. er en dreng, der bliver sendt i kropslås, hvorfor er det vigtigt? Ja. Men når man så øh, får øjnene op for Neville og hans udvikling, så indser man, hvor vigtigt det er, at han gør det her. Altså han er sådan lidt anti i serien på en eller anden måde, the underdog, som der ikke rigtig er nogen, der værdsætter før til sidst. Så altså, det er bare smukt. Jeg bliver sådan helt røstrømsk. <laughs> ja, det er... Det kan, det kan man godt blive lidt af de her karakterer. <laughs> ja, nej, han var dejlig. Mm. Um, godt. Lad os gå videre til den magiske vand. Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, ja. du skal lov til at starte. Ja. Altså, der er jo øh, syv udfordringer, som vi har været inde på mm. i, øh, i det her. Og der er jo simpelthen nogle, man har valgt at tage fra i filmen. Ja. Yeah. Hvilket er ærgerligt. Det er skide ærgerligt. Men øh, færre nok. Altså, det er også begrænset for, hvor lang filmen kan være. <laughs> det er rigtigt. Men, øh, men der er syv udfordringer, og det tror jeg ikke er helt tilfældigt. Nej. 7 er jo magisk tal. Og jeg sluttede op på Pottermore der forekommer faktisk øh, tallet 7 14 gange i bog 1. Okay. Ja. Jeg har ikke tænkt over det så mange andre steder. Nej. Ja, ved du hvilke andre steder, der forekommer 7? Mm, for eksempel, at øh, Harry er født i den 7. Mm -hmm. måned i juli måned. Ja. Men nej, der stod ikke eksempler. Der stod Hvor... bare, at det kom 7 gange. Var der ikke også noget med Gringotts bankboksen, at det var... Der var også et syvtal i. Ja, var det? 713. Ja, lige præcis, lige præcis. Det var også det, jeg tænkte. Og så har der sikkert været syv korses af mad ved nogle af de der bord. Det har der sikkert, ja. Sådan nogle syv senge på en sovesal. Ja. Der er jo også syv flasker, ja. Ja, præcis. Og så syv udfordringer. Så der, ja, i alt skulle der være 14 gange i løbet okay. af det, den her bog, faktisk. Det kan man jo lige se, om man kan finde de 14. Mm. Det er jo et magisk tal. Syv. Mm. Det er jo det magiske eller det mest magiske af dem alle, ikke? Yeah. Hvis man går op i sådan noget numerologi. Ja, ja. men øh, det, det fortsætter der også med at være meget med, med tallet 7 gennem de andre bøger. Okay, det kan hmm. være, at man lige skulle sådan prøve at lægge et mærke til sådan generelt til. Ja, ting, hvor, hvor opstår det henne, ikke? Ja, jo, det er hmm. altså meget sjovt. Mm. har du mere i forhold til det? Ikke i forhold til tallet 7. Nej. Jamen... Øh... Du kan bare få lov til at fortsætte, tænker jeg. Hvad, okay. hvad har du ellers? Jamen, jeg har undersøgt lidt om, fordi at, øh, i starten af kapitlet, der øh, snakker Hermione om, at der var nogle ting, hun slet ikke havde behøvet at læse op på, fordi hun slet ikke blev spurgt ind til det. Mm -hmm. Og det var Alfrik den Yvrige, hvem mm -hmm. han var. Og så var det Varelvenes adfærdsreglement af 1637. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, at jeg vide, hvad det er? Det har jeg lyst til at vide, så det har jeg smidt op. Og Alfrik den Yvrige, det var åbenbart en nisse, som var ansvarlig for en ø, opstandsgruppe for lang tid siden. Og det har jo bare at været sådan en kæmpe opstandskonflikt, der det, har været. Men det er jo generelt det her med de her nisseoprør, at det ikke det jo. at det taler at de jo om hver eneste gang næsten de taler om magiens historie, så kommer I tilbage til de her nisseoprør, blodige blodige nisseoprør, hvor ja. tusindvis af trollmænd og nisser har mødt hinanden på slagmark og sådan noget. Jo, jo Altså det lyder meget voldsomt og det er sjovt, ikke, når det er sådan ting som de ellers ikke rigtig taler om. Ja. ja, og man kan sige, at han også har været vigtig nok til at komme med i magiens historie. Mm -hmm. Det der med varulvenes adfærdsreglement i 1637, der prøvede Ministeriet for Magi at lave nogle regler for, hvad du skal være ansvarlig for som varvulv. Mm. Så de havde inviteret en masse varvulve ind for at skulle skrive under på det her øh, reglement om, mm. at de, øh, altså sådan eksempel, et eksempel var, at de hver måned skulle lukke sig selv ind på det tidspunkt hvor de er i form for at undgå at folk bliver angrebet. Ja. Det der så bare er det er, at der var ikke rigtig nogen varulve, som har skrevet under, fordi der ikke er nogen der gider at komme ind og vise at de er varulve. Ja, selvfølgelig ikke. Så ministeriet har ligesom bare sendt ud med post eller sådan til alle alle jer der er varulve, I skal komme herinde og skrive under på det her relevant, men der kom ikke nogen. Det er også en nem måde lige at få registreret alle dem som er problematiske, ikke. Jo. Det lugter sådan også lidt. <laughs> hvis man har dårlige intentioner, eller 2. verdenskrig, så er det en nem måde lige at få lavet så et og så kan man gå hen og banke på ved dem. Lige præcis. Ja, ikke? Så det kan jeg godt forstå. Hvis jeg havde en så havde jeg sgu nok heller ikke Ej, dukket op. det havde jeg heller ikke. ikke øh... på, allerede på det her tidspunkt var det jo virkelig et stigma ja. at være varulv. Det har det altid været. Så det er jo klart, at det ikke virkede det her. Nej, Man skal i hvert fald sikre sig 100%, at man kan stole på, på den regering, som sender sådan noget her ud, inden det er, at man øh, viser sit ansigt. Ikke? Mm. Og være 100% sikker på, at du ikke bliver slået ihjel det øjeblik, du dukker op. Ja, og er sendt til Asget Vand. Ja, for ja. Okay. Ja. Øhm. Men det er faktisk det, jeg har til det skal vand. Ja, det lyder rigtig interessant. Altså, jeg har egentlig bare lige gennemgået øhm, tre af de øh, udfordringer, vi kommer igennem. Sådan set. Den første, det er Fluffy, som jeg gerne vil nævne her. Og det er i forhold til Haglids kommentar, hvor han siger, hvor mange hunde med tre hoveder har man lige chancen for at møde selv på Hogwarts. Og så tænker jeg, bum, der har vi et bevis for, at Fluffy ikke er den eneste. Fordi det kan godt være, at der ikke er mange, men der er alligevel flere end Fluffy. Ja, ikke? det er rigtigt. Altså, så øh, der må være flere træhovedvæsner. Og jeg tror heller ikke på den der med, at der kan eksistere en af noget. Forks heller ikke den eneste fønix i verden, for eksempel. Nej, fordi der må jo have været nogen, der har parret sig for, at Fluffy kunne komme. Det er lige præcis det. Så jeg øh, er sikker på, at nede i Grækenland, hvor Fluffy kommer fra, der findes der flere træhovedhunde. Og i sidste afsnit, der sagde jeg jo det her med, at Fluffy blev sendt ud i den forbudte skov efter den her bog. Men senere er han så også blevet sendt tilbage til Grænland, Nå, okay. hvor han kommer fra. Ja. Han fik ikke lov til at blive boende i skoven som sådan. Det var pisse farligt, at han trædte 100. -100 <laughs> Men han er blevet til sidst sendt tilbage til Grænland, hvor han kommer fra. Så det er godt, og der bor sandsynligvis flere af Fluffy i Grænland. Det vil jeg bare lige understrege min mm. pointe. Og så vil jeg gerne snakke lidt om øh, Ja. Det er jo en kæmpe stor slyngplante med mange af sådan små øh, slyngklædre, arme, ranketing. Jeg ved ikke lige helt, hvad man skal kalde det. Ikke ligefrem, øh, øh, biolog. <laughs> Men den fanger så simpelthen dem, der rør ved den, for så til sidste at Og den foretrækker mørke og fugt, som vi også har sagt, og den fjerner sig ved lys og varme. Men hermionen ved jo det her, fordi at de har haft Ja, botanik. botanik, ja. Men jeg tænker, det er en meget usædvanlig plante at have. Hvorfor lærer man elever på første år om den her djævleslinge? Ja, kan altså, jeg vide, om den er uden for at skov? Det kan godt være. Og det er derfor, hvis nu at de på et eller andet tidspunkt skulle bryde reglerne, og alligevel gå ud nu for at skov, at de så ved, hvad de skal gøre. Jamen, det kan da godt være. Altså, det virker bare um, som en af de værre planter, hvis man kan sige det sådan. Du ved, de bliver tit udfordret med de mere avancerede ting, senere hen. Det er rigtigt. Men den her den er meget men Det er heller ikke sikkert at de har mødt den, det kan jo være at de bare har læst om den. Jamen det kan godt være. Hvilket måske også er derfor at Hermione ikke ved hvad hun skal gøre. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg slog nemlig op og ja. der stod at den var ikke almen. Det var Ej, ikke det, okay. det var noget som botanikere, de nogen af dem havde erhvervet sig, men det var ikke noget der sådan var common for troldmænd generelt at kende til eller at have. Så ja, altså man kan sige de interagerer jo også med flere forskellige avancerede ting, men i forhold til det niveau alle andre fag ligger på der virker det sådan lidt... Ja, mm. lidt for avanceret, Ikke, at de skulle have den specifikke plante som en del af deres pensum. Yeah. Ja. Så det undrede mig bare lidt. Det er jo også dumt at sige til førstehåndseleverne, ah, se den her fancy plante. Hvordan man <laughs> den ihjel? Jeg yeah. putter den ned under slottet. Yeah. Ja. det er ikke så gennemtænkt. Um, og så havde jeg lige forhold til det her med... Ja, med, med nøglerne, som vi faktisk også allerede har diskuteret, at den er ikke kan slå nogen ihjel. Ja, yeah. Det kan de i filmen, fordi der bliver de ligesom ja, aggressiv. Ikke? Det men gør Men, de nemlig, øh, men, det gør de, men i, i bogen, der er de liter. ikke. Nej. Nej, det er nemlig det øjeblik, han fanger nøglen, så fyrer de alle sammen hen efter døren, ikke? og alligevel lige ved at dem på de der små, sygde, skarpe nøglehoder. Øhm. Men jeg synes bare, det var så pudsigt det her med, at der stod koster dernede også. Altså man overhovedet havde muligheden for at flyve efter de her nøgler. Hvorfor giver man løsningen i forhindringen? Hmm. Hvorfor sætter man ikke bare en mur op, eller altså, ja. laver et, et postel eller et eller andet, som ikke kan løses. Jeg forstår ikke den her med, at man laver en forhindringsbane som, som er mulig at komme igennem. Men tror du ikke det er for, at Dumbledore skal kunne komme ind til stenen på et tidspunkt? Jo, men kan han ikke have en anden gennemvej eller et eller andet. andet? <laughs> altså det er for fanden Dumbledore. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, at der burde være... Der burde, det, det burde være mere uløseligt. Ja, det er for nemt, at der står tre koste. Det, det er meget nemt. Og så, der, hvorfor skulle det lige være tre koste? Altså, det er jo kun en person. Dumbledore er jo kan ikke splitse vi selv om Kan du... jeg vide, om Dumbledore har vist, de vil prøve? Det tror jeg faktisk. Og så har sat træens kuste derned. Enten det, eller også så har Quirrell lavet sådan en akio kost mm. ned til de der nøgler. Jamen, så skulle der bare kun komme en. Ja, det har også undret mig. Jeg tror mest på, at det er fordi, Dumbledore han ved, at de tre skal prøve at komme igennem. Ja. Og så har han gjort det sådan, at de kan. Men så er spørgsmålet bare, hvorfor fanden han forlod slottet? Ja. Der er ligesom noget her. Ja, det er rigtigt. Der er noget, der ikke helt hænger sammen. Ja, jeg ved ikke, Altså det kan være, at han netop har lavet sådan nogle i fald de valgte at følge efter. Men jeg ved ikke, altså. det er jo ikke. Han ved jo nok ikke, at det lige er i aften, de vil prøve på det. Nej, det er rigtigt. Men han burde tænke, okay, nu forlader jeg skolen. Obvious time. Altså sådan lidt, ikke? Jo. Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke helt det er sådan, Der er nogle ting her, der ikke er sådan helt logiske Er ja, der er lidt nogle løse ender ja. er der, Hvis der er nogen, der har nogle idéer til Hvordan det her øh, kunne forklares Skriv endelig Ja, helt sikkert ja. De der koste, de forvirrer ja. mig men, men det bør ikke være så nemt, at man bare kan valse lige forbi Jeg kunne godt lide Snabes Snabes, den var dejlig den var sådan, Nu bliver du bare fanget mellem to, flam, altså to bål ikke? Og så kan du bare blive sådan der, hvis du ikke kan finde ud af at komme videre Og så gør man altså ligesom fortjent til at komme igennem den sidste ild Hvis man kan løse det der, den der gåde Men de andre de igen er fanget i den nøgle Det handler jo bare om tid Ja, ja. I sidste ende, ikke? Jo Jamen, det ved jeg ikke, det var lidt tosset øh, Men det var sådan det, jeg de havde til ja. den Så er det jo ugens tema Ja Jeg har tænkt, at det sådan lidt Eller det der frihedskæmper Noget med run. Altså at det måske skulle være sådan noget Selvopoffrelse Eller det ved sådan en Ja, øh, ja det ved jeg ikke En af sig selv Ja Jamen det, altså ofre tænkt... sig selv i den, den gode sags tjeneste? Ja, lige præcis. Fordi det gør de jo alle tre, og på en eller anden måde også Neville. Ja, det kan du faktisk rette Det synes jeg er en rigtig god tanke. Altså, Jeg havde egentlig mere tænkt noget, der var så standard som overvindelse af forhindringer. Ja. Men jeg kan bedre lige din. Ja, Mildstalt. Men du har helt klart ret. At der er, at de offrer sig selv på øh, På hver på... deres måde. Ja, det gør de godt nok. Det... Altså nevel, han offrer ligesom sit venskab på en eller anden måde. Hmm. Han, han ved i hvert fald godt, at hvis han stiller sig op mod dem, så er det ikke sikkert, han kan blive vinder med dem. Nej. Så det offer han for, at øh, det samlede kollegie klarer sig fint. Ja. Og så er der Ronjo, som vi har snakket om, som i virkeligheden offerer sit liv, tror han. Mm -hmm. og, øh, og Hermione, altså hun, ja, jeg ved ikke helt, hun offerer måske ikke noget sådan lige, man kan sige spot on. Nej, men man kan sige, det faktum, at hun virkelig har forkastet alt i forhold til at tage med på den her nattigvandring ja, ja. og risikoen for at blive smidt ud. Nu siger hun selv, at bliver ikke smidt ud, fordi jeg fik over... Hvad var det, 112 procent rigtig I den her test Så de kan ikke finde på at smide mig ud med sådan et øh, resultat Men der er jo stadigvæk en reel risiko Hvis man skader nogen Så er det fandme ligegyldigt hvor dygtig mm. man er Jeg tror ikke at det er en god nok på Bare fordi hun er en dygtig heks Og hun så kan få lov til at blive Hvis hun laver noget decideret ulovligt Nej ikke? Det, tror jeg ikke. det tror jeg heller ikke Så det kan være hun, hun offrer sig ved til sidst embrace 100 procent Nu går jeg med det her og gør noget Som kan resultere at jeg bliver faktisk decideret smidt ud ikke? Jo helt sikkert Ja, Og så og fra Harry jo Hvad kan man sige Også på en eller anden måde sit liv Han ved jo heller ikke om han overlever det her Nej det er rigtigt men jeg tror altså, han, han kører så meget på adrenalin Lige nu jeg ved godt at han på vejen til Hagrid Der er sådan jeg dør og oh my god Og Voldemort kommer <laughs> ja. efter mig Og, sådan, uh, uh, uh, og vi skal ned, fordi I altid bliver møddet Men han har den her dødsdrift Han kører altid mod Det der er farligst <laughs> ja, ja. Og, og jeg ved ikke han har det lidt på en anden måde Med det der med døden Jeg tror ikke at han han helt har forstået, at han faktisk godt kan dø. Altså, det, jeg føler at først, at han får den der rigtige revelation i de senere bøger. Blandt andet, da han ser Cedric dø. Og så til sidst i syveren, hvor han decideret går mod sin egen død. Mm. Han gør det på to meget forskellige måder her i den første bog og i bog syv. Ja, det, synes jeg. det gør han. Det gør han. Der sker også noget med ham. Ja, jeg tror ikke, han har... Altså, han ved, der måske er noget voldtemordsagtigt et eller andet, men han, jeg tror ikke helt, han forstår, hvad det, det betyder. Jeg tror ikke, han forstår, hvad det betyder at dø endnu. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår, hvad du mener. At han har måske ikke helt den samme respekt for døden endnu. Nej, jeg tror, han har sådan en barnlig, uovervindelighed. Ja. ja, helt sikkert. Det tror jeg faktisk. Ja. Altså, han finder sinder ud af, at det er ikke er tilfældet. Så ja. Yeah. That is pretty interesting. Så er det fri lege. Yes. <laughs> Jamen, øh, jeg har jo fulgt lidt op på, at der var øh, noget, vi blev i tvivl om i sidste afsnit, yeah. hvor vi blev enige om, at det må vi lige dedikere et afsnit til. Eller ikke et afsnit. <laughs> lidt tid til yeah. i det her afsnit. Det var det her, øh, vi snakkede om med, hvorvidt, at man har måttet lave tortur på Hogwarts. Yeah. Altså fordi Filch, han siger det her med, at han i gamle dage måtte hænge eleverne op i anklerne og sådan noget. Mm. Og så snakkede vi om, kan jeg vide, hvad for nogle former for afstraffelse man tidligere har brugt, og hvor længe man vildt har arbejdet der. Kan det passe, at han har brugt torturmetoder? Og det har jeg fundet ud af. Fysisk smerte har man faktisk brugt. Man har haft noget lignende spanskrør indtil 1986. Okay, noget lignende? Ja, det var ikke det samme som spanskrør, men det havde samme funktion. Jeg ved ikke lige helt, hvad de var. Det var en eller anden magisk ting, som man har brugt til at slå eleverne med. Okay. Ja, de siger bare, at det er den magiske ekvivalent til spansk Okay. Og det mener man, at han har brugt indtil 1986. Damn. Ja. 86? Så er ja, det faktisk ja. lige sluppet. Ja, stort set. Uhej. Og hvad hedder det? Filt, han får faktisk lov til under nydkæres regime at bruge pisk, mm -hmm. men han når faktisk ikke at bruge den, fordi der er så mange, han vil piske, at han slet ikke kan bestemme sig. <laughs> så først så vil han bestemme eller, jo, så han sig for, okay, jeg tager Fred og George. Det er dem, der skal tage den først. Men det er så... Øh, det når at Det af. Det når at af. Så øh, han når ikke at få dem brugt. Hvor griner han. Ja. Åh, oh <laughs> Men my god. Han skulle efter gået rundt med den der pisk i hånden <laughs> til sidst i bog 5. Med, med, sådan, med blikket på de elever, som han var sådan dig, altså dig, Præcis. Altså dig, altså. Og så fordi han blev så excited over, hvem han skulle piske, så kunne han ikke bestemme sig. Fuck, hvor Det er ja. altså, også mega sygt, ikke? Jo, Men. det viser virkelig, hvor sådan sadomasochistisk han er, ikke? Ja, at han hvorfor. bare har den der vilde lyst til at udføre tattue. Hvorfor fanden har de han ansat på skolen? Ja. Det er jo sygt. Ja. Men fandt du ud af, at han havde lavet det der nummer med anklerne? Det har han ikke. Det har han ikke? Er det Og bare en? Det er noget, han godt kunne tænke sig. Aha. Men det tror man ikke på, fordi Dumbledore han blev... Øh, hvad hedder det, rektor, mm -hmm. omkring øh, 68, starten af 70'erne, 71 okay. måske. Der er ikke nogen, der ved det helt præcist, men omkring 70. Så han har faktisk ikke engang været Og det mere end 30 år? Nej, nej 20, år, 20 år faktisk. Ja. Og så, øh, hvad hedder det, kom Fields lige efter øh, Dumbledore. Nå. Så han blev ansat efter Dumbledore på rektor. Okay. Og det var omkring, han stoppede på Hogwarts, da han blev ansat hmm. som øh, Fields. Okay. Så han har heller ikke været særlig gammel, da han blev ansat som pedel Og det har jeg, selv tænkt må være fordi, at han var en fuser, og Dumbledore ville hjælpe ham. Mm -hmm. Helt sikkert. Kunne jeg forestille mig. At Dumbledore er helt sikkert ikke til, at nogen form for afstrømselspistode, der har været i retning af det, som Fils nævner. Præcis. Det er helt sikkert. Så det der med anklerne og i keder og sådan noget, det, det er Fils, der finder på. Nå, okay. Godt nok. Men, øh, men, men han virker bare så gammel. Altså hvis vi siger, at Fils han blev ja, ansat i starten af 70'erne, samtidig med Dumbledore, og han er teenager, så er han nogen 30. Ja. Nu, ikke? ja, jo. Sådan et eller andet. Eller sidst i 30'erne, måske i start, start 40'erne. Han ligner en gammel mand ja. <laughs> i filmen. Han ser så gammel og slidt ud. Han ligner sådan et eller andet, der kunne være 50-60. Altså ikke, ja, det er nødvendigvis er gammelt, vel? Men i forhold til at være 40, så er det altså gammelt. Der er kun nok lige gået et eller andet galt det er det ikke det? Jo, der er man i hvert fald kastet en, som så noget ældre ud, end han skulle. Ja, for fileren. Men det er det jo ligesom Emma Gunnagod. Ja. Hun skulle også være i 40'erne eller sådan noget. Ja, jo, det er jo det hvad hun hedder? Øhm, Maggie Smith Ja, Maggie Smith, og hun, hun er, er jo noget også. ældre ja, ja. ja, hun er mega nice og mega god med mm -hmm. det, det. Men det passer ikke med, med karakteren oh, nej. Nej. nej, det gør den nemlig ikke, det er helt rigtigt Og det er kun nok lidt sjovt det, ja. Øh, ja, Jeg kunne godt tænke mig igen Det er det der med, at jeg vil gerne have diskuteret Fælles mere sådan, som karakter ja. Men han har bare ikke, der har bare ikke været plads til ham Nej, men det skal vi nok komme til på et senere tidspunkt For jeg. der er meget om ham uh. Ja men det har jeg ikke øh, gået mere ind i til i dag Nej. Fordi jeg tænkte der var andet vi skulle snakke om det er der helt Men jeg også. har faktisk lige en sidste ting til det her med afstræffelse ja. Og det er at den tidligere pedel mm -hmm. Han hed Apollon Pringle mm -hmm. Og Apollon det betød ødelæggeren På øh, latinsk okay. Han skulle efter sine have slået Arthur Weasley Så hårdt At Arthur har ar efter det i dag oh, oh, ja. shit. Han har så brugt øh, Lidt mere korporlig afstræffelse Det var jo også før Dumbledore Det ja. var under øh, Amandu Dibbit ja. øh, Som rektor og der var det lidt mere i orden at bruge forskellige ting. Og det skulle være fordi, at han havde opdaget Arthur og Molly på vej øh, til noget hænke <laughs> Og så, øh, så fik Arthur lige lidt hård oh og det, uh, ja, det Jeg tror nok, det er i bog 4, at Molly hun siger, den sted jeg har efter det. Jamen, jeg kan godt huske den der kommentar nemlig. Damn, yeah, okay. ja <laughs> okay. Oh, så der har altså været nogle lidt voldsomme øh, afstreffelsesmetoder. Ja. Og det kommer der jo også under en kan, kan man sige. Det gør der. Så får vi lige et flashback til øh, fortsætning. Ja. Og også under øh, dødskadisterne i Bok okay. 7, ja, der bruger det jo også øh, torturforbindelsen. Ja, det kan ja. jeg godt huske. Det har de vist også på Ginny har det ikke det? Er det ikke det, de taler om? Jo, uh, det kan jeg ikke huske. Nej, der er i hvert fald en del af Gryffindor's elever, der er blevet afstraffet. Min jeg der. tror nok, at øh, Genie, hun fik at vide, at hun skulle gøre det på førsteårs elever, og det nægtede hun. Det kan godt være. Ja. Det kan vi komme til i bog 7. Det kommer vi tilbage til. Mm -hmm. <laughs> okay, yeah. så vil jeg gerne nævne et par ting. Yeah. Jeg har jo nemlig fundet ud af lidt i forhold til både skakspillet og i forhold til snabskådet med mm. de her siger, som jeg ikke har nævnt i den magiske verden. Med der vilje. Ja, uh. ja, ja, ja, der er jo en pointe der det hele, <laughs> det, er det, det er jo det vigtigste af, de, af alle udfordringerne. det er jo de her to. Det er mm. derfor, jeg har gemt dem. ja. Yeah. Øhm, og jeg vil gerne starte med McGonagos skakspil, fordi jeg tænkte, kan jeg vide, om der er noget symbolsk ved placeringen af de her skakbrikker og dem, de kommer til at repræsentere. Personligt spiller jeg ikke skak. Så bær over med mig, hvis jeg siger noget forkert, <laughs> eller bare ikke lyder sådan super intelligent. Men jeg har fundet det her inde på, øhm, på Reddit faktisk, hvor der var en bruger, der havde skrevet det her ned. Ja. Og jeg efter at have læst det, tænkte jeg, det er jo bare korrekt. 100%. Det er sådan et sted, hvor fans skal skrive deres egne ideer eller teorier ja, omkring, hvordan det symboliserer sig. Det er et forum det her, det her noget. Med, med, noget, med en subreddit der handler om, om ja. Harry Potter. Ja. Men de tre de er jo designerede, hvor Harry han er løber, eller det, der hedder en bishop på engelsk. Ron han er en springer eller en knight. Vi ved hvorfor han er den der hestik. Og Hermione hun er et tårn eller en rook. Og så starter vi bare fint ud med Hermione. Hun er jo et tårn. Og det er en meget stærk brik, men den er begrænset til, at kunder kunne gå i lige linjer. Den kan ikke gå skråt. Og det har den her person så hypotiseret til, at hermønne hun er dygtig, men hun bliver begrænset af sin egen logik og skråsikkerhed, altså i forhold til, hvordan verden er. For eksempel i forhold til sådan noget som om. Og det gør, at hun ikke kan tænke sådan skævt. Ja, det giver ja. totalt god mening. Det giver nemlig rigtig god mening. Ja. Hun er virkelig, altså det er en af de mest magtfulde brikker i skakspillet. Ja, det er en virkelig god brik. Det er en virkelig god brik men den er bare begrænset mm. på nogle andre måder, fordi den ikke kan gå skævt. Ikke? Så Ron han er en springer, og den er meget strategisk værdifuld, så den er god til forsvar, men den har en begrænset rækkevidde. Den kan ikke gå særlig langt. Nej. Den er bedst brugt i starten eller midten af et spil, hvor den kan hoppe over andre spillere. Ikke? Og Ron han er ikke sådan altid med til endgamet, når de bliver altså, sat over for nogle forhindringer. Ikke? Han er ikke altid med til sidst. Nej, det er hvor, rigtigt. Mm, hvor det sådan virkelig gælder. Men han er tit meget brugbar i starten og i midten af en, en problemsting, ligesom han er lige her. Jamen, det giver så god mening. Det, det, det rigtig sker jo flere gange, at han... Ligevis altså, ja. også i punkt 3, ikke? Han er altid ligesom med for at til at lave de der vigtige moves, som hjælper de andre videre. Ja. Det er han rigtig god til. Og så Harry som den sidste. Han er så den her løber, ikke? Og den er ikke lige så stærk som tårnet. Men den er mere altid indspringer Den kan bevæge sig mere rundt, ikke? Men den er meget stærk, hvis den har backup fra andre brikker. Og det betyder så, at hvis nogle af de andre brækker kan være med til at lokke for eksempel et kongen i en fælde, så kan han meget nemmere tage den, hvilket også mm -hmm. det, der sker ja. i det her skakspil. Ja. Øhm, og det skulle så være en metafor for, at Harry han er simpelthen han fungerer bedst i samarbejde med sine venner. Ja. Alene er han ikke lige så meget værd, og han stiller tit sig selv i situationer, hvor han er alene, men han bliver, så, altså, han bliver gang på gang bekræftet i, at han simpelthen er stærkest, når han er sammen med de her to. Ja, og ja, det, det er, synes, jeg var giver så, så god mening gør Det gør det det? gør det, det er virkelig sådan en Det giver helt vildt god mening Fuldstændig ja. altså, Det er jo 100% noget hun har tænkt igennem Men jeg synes bare igen, Når man ikke selv er skakkyndig Så skal man jo til at finde nogle andres gode tanker ja, ikke? Altså jeg spiller faktisk ret Eller det gør jeg ikke længere Men jeg har spillet ret meget ja. skak Men jeg tror ikke jeg sådan lige har tænkt over Signifikansen med Nej altså sådan, hvorfor får det lige? Det eneste jeg har tænkt over det er hvorfor vælger Ron øh, springeren Fordi den synes jeg er en lidt træls gangbrik Jeg synes ja. løberen og tårnet øh, Har meget mere magt ja. Så jeg har på den måde har undret mig over det Men det giver jo god mening Fordi han er jo også den der øh, altså sådan Strategisk strategisk minder. og er hævet over De der altså, Han får Hermione og Harry til At placere sig rigtigt Det er nemlig lige præcis det Han kan ja. bedre have det strategiske overblik og så ved han, at hvis han kan redde de to væk fra fare, og så offer sig selv, fordi han ikke er så meget værd, så vinder de spillet på den måde. Ja. Og det, altså det er jo super gennemtænkt, 100%. Øhm, så havde de hypotiseret lidt videre, gav vide, hvad Voldemort havde valgt, når han stod her. Ja. Ja. Og så var pointen så, at han har sgu nok valgt at være kongen. Ja, ikke? det tror jeg også. Som er den mest magtfulde brik og så bare de alle de andre rundt og have ofret dem, som mm. nu skulle ofres, Hvor han ikke selv udsatte sig selv for fare. Hvilket er meget voldelagtigt. Og så den sidste. Men man kan sige, mm. at kongen kan jo kun rykke et, et skridt. Det er rigtigt. Den kan næsten ikke rykke sig selv. Nej, den er nemlig ikke særlig stærk på den måde, Nej. men hvis han aldrig nogensinde udsætter sig selv for far, så betyder det jo mm. ikke så meget, vel? Nej, det er rigtig nok. Og så var der dommel, ja. jeg ved, hvem Dumbledore ville være. Og så var pointen, at dommeldår ville være dronningen. Ja. Fordi dronningen sætter sig selv direkte ud i kampen, og tør godt ofre sig selv og sætte sig selv ud der hvor der er fine. Jo, og kan både gå og skrue og til side mm -hmm. og kan flytte sig alt det hun vil nærmest det er nemlig det ja, det er det også være det jeg vil sige dumbedåv var. Ja. jeg synes det er så rigtigt jeg blev sådan helt mindblået efter ja, at have ja. ting det skal med det giver rigtig til. rigtig god mening jeg synes uh, det bliver sådan noget sådan spille spildskæg du gør ja det må vel ligesom på et tidspunkt nej ja. det var ret uh, nice yeah. det, giver, det giver rigtig god mening det er sjovt det jo og så har jeg en sidste lille ting det er bare en mini mini i forhold til snapskudt ikke ja jeg ved, hvad fanden de der forskellige ting så var. Fordi hun har jo den her lange der er gåde. Lange, ja, lange med, at øh, træ er giftig, og træ er... Lige præcis. Jeg, eller, jeg ja. ved ikke helt, om vi gider det den op. Nej, der er, det der med, der er noget, der er en og så er der træ, du kan dø af, og så er der mm. en, der kan sende dig tilbage, og en, der kan sende dig videre. Lige præcis. Og de har nogle forskellige størrelser og alt sådan noget. Ja. ja. Men så har jeg nemlig fundet ud af øh, en mulig, eller den mest sandsynlige lysning for, hvad de forskellige flasker indeholder. Mm. Man kan sige, vi får jo ikke et billede i bogen af, hvordan de ser ud. Så vi kan ikke bruge de der ledtråde til, hvor store de er til noget, vel? Men der er alligevel nogen, der har lavet nogle kombinationer, og så vurderet, hvad der var mest korrekt, ikke? Jo. Og så skulle det her så være løsningen. Den første flaske, det skulle være gift. Den anden flaske, den skulle være vin. Og hvis, den er så den største flaske i rækken, hvis det ikke er nummer 6. Nummer tre flaske, det er enten den, der får dig fremad, hvis det er den mindste. Eller også så, så er det gift. <laughs> og nummer 4, der er det samme, der er tilfældet Hvis det er den mindste, er det den, der får dig fremad Og hvis det ikke er den mindste, så er det gift Nummer 5 i rækken, det er gift Nummer 6, det er vin Og det er så den største flaske, hvis nummer 2 ikke er den største flaske Og nummer 7 får der er tilbage Ja Det skulle være rækkefølgen Så det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan bruge sådan noget Men jeg synes, mm -hmm. det var meget sjovt, for de har altid sådan tænkt Jamen hvad fanden er de andre flasker så? Og jeg har ikke givet til at regne. Jeg har altid været meget imponeret over, hvor hurtigt hun regner den ud Ja, det har jeg fordi der er sådan 420 forskellige kombinationer. To be honest, jeg sad nemlig og kiggede ind på sådan langt regnestykke, det lavet Jeg var sådan, godt dækker mig. Ja. <laughs> For det er <God>. ja. <laughs> Men ja, det synes jeg var lidt sjovt. Og det var det, jeg havde. Yeah. Interesting. Ja, men så øh, ugens citat. Yeah. Jeg har fundet, og det er faktisk det aller, aller, sidste, der er i det her kapitel. Men det er fordi, uh. som, når jeg tænker tilbage på det her, den her bog, og første gang jeg fik sådan læst, mm -hmm. så var det det sted, hvor jeg lavede allermest den der. Fordi... Der står nemlig... Her var det sidste rum. Der var allerede nogen herinde. Men det var ikke Snape. Det var heller ikke Voldemort. Jeg kan bare huske som barn, at jeg var sådan Hvad er det så? Hvad kan det så være? Og ja. sådan mind man blev bare mindblown, ikke? Er det kvæld? What? jeg kan så tydeligt huske, det jeg var bare sådan What? Det kan ikke passe <laughs> Nej, men det er sådan, når man så læser den igen bag dem, så er man sådan, åh ja, okay I see it, mm. I see it Men det er, ja, det er også virkelig en god appetizer til næste kapitel. Jamen det er det ikke, og så starter man ud med Det var kvæld Ja, yeah. yeah. lige præcis, man bare sådan yeah. Og så har vi sådan, du! <laughs> <laughs> det var vigtig kæmpe til, men ja, man, kommer, man har, har næsten på. lyst til bare at læse videre. Ja, nu. Jo, men det er jo også det sidste kapitel, vi har næste gang, ja, for så anden. det er jo helt vildt. Det er og, vej, og i den anledning kan vi måske sige, at øh, ja, det er næste kapitel næste gang. og Sidste kapitel det, næste gang? Ja, det er ja, du. sidste kapitel næste gang. <laughs> det er det, jeg mener. <laughs> og så laver vi øh, en sæsonafslutning, hvor vi lige ligesom snakker om hele bogen samlet og om filmen. Mm -hmm. Vi har ikke helt aftalt, hvad vi skal snakke om, men jeg Nej. tænker både noget med, sådan hvad, hvad der er forskelle, hvad der er ja, ligheder mellem mm -hmm. med borg og film, og hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Lige præcis. Sådan nogle ting. Hvad vil man gerne have haft med videre, og generelt måske kigge på nogle mere filmiske ting, filmiske valg, musiske valg også, fordi vi får jo faktisk en gæst med Det gør vi. Ja. Og jeg ved ikke, om vi skal holde det hemmeligt, hvem det er, eller om vi skal sige det. Vi kan godt sige, det er. Ja, det er simpelthen en musikstuderende, mm -hmm. som har skrevet en bacheloropgave om musikken i bog 1 hin måske vi at have en lille snak med. Mm. Det tror jeg bliver ret spændende, og hun kan sikkert sige nogle interessante ting i forhold til, hvordan musikken spiller sammen med det, der sker i filmen. Og sådan helt, noget. helt sikkert. Altså, vi har jo ingen chance for at vide noget om musik, for der er ikke... Altså, jeg ved, du synger i kor og spiller lidt, men personligt er jeg ikke musikalsk overhovedet. <laughs> så jeg har ingen... Jeg kan bare sige, det lyder godt. Ja. <laughs> det er meget pænt musik. Det passer måske ikke så godt til, til scenen. Det passer måske meget godt. Præcis. Altså, så det er godt det at have nogen, spændende. Med, ja, det er godt ja. at have nogen med, som har en decideret lidt mere professionel viden omkring det her, ikke? Så det er rigtig dejligt Og det bliver spændende Men det betyder så også sæsonafslutning At vi holder en sommerferie ja, det er Vi nemlig. skal ud og rejse begge to Det skal vi nemlig Og så sker der jo også det, Nu er vi jo begge to kandidatstuderende Og øh, det betyder på et eller andet tidspunkt praktik Og det betyder også praktik for både Amal og jeg Her i efteråret faktisk Og jeg til Mål København mm. Og du bliver her i Aarhus ja, det gør jeg. Så vi skal på en eller anden måde have det til At øh, fungere med podcasten Men bare roligt det øh, er vi i gang med at finde løsning på, så vi fortsætter også henover efteråret. Det gør vi nemlig. Vi, øh, vi tænker, at øh, Nana hun får noget udstyr med, og så må vi øh, lave nogle Skype-optagelser på en eller anden Simpelthen. måde. Så, øh, så ja, det finder vi i hvert fald ud af. Det gør vi. Ja. Det kan godt være, at der ikke er en episode allerede den 1. august. Ja. Men øh, der skal nok komme et eller andet, et eller andet tidspunkt i august, når ja. vi har fået det hele op at køre. Ikke? Og lyden skal også nok blive fin. Mm. Øhm, og så har vi måske også nogle live-optagelser. Måske i ja, efteråret ja, Det er lige en lille teaser Det ja. skal vi selvfølgelig nok informere nærmere om Men øh, måske der sker lidt i august Ja. Og måske også lidt i løbet af efteråret Ja, lige præcis Så ja. det bliver rigtig spændende Ja, at vi, der skal nok vi håber, ske lidt at, Hvis vi gør, at, at vi så vil vise jeres kønne ansigter Ja, og, øh, det kunne være så fedt at møde nogle af jer uh -huh. Helt sikkert ja. Show some love <laughs> øhm. <laughs> Det har også ikke ind på cream nej, nej, jeg tænkte bare lige sådan Hvad vil du have, der skal ske? <laughs> Nej, dog ikke, ikke Det Er øhm, nu det mere med at sådan, dukke op ikke? Ja, det kunne være fedt Hvis nogen af jer ville dukke op Så man ligesom lige kunne sige hej Og ja, hvis snakke face to face Fordi vi snakker jo ikke mere Udover på skrift Så det er jo, det er jo lige præcis det, det. det, er jo det. Men mm. det kunne være meget sjovt Og det får jeg selvfølgelig mere information om Ja, vi, vi skal mere. nok Igen, vi har jo en Facebook side Så hvis det er derinde Der skriver vi jo også opdateringer med sådan nogle ting her er sikkert Helt sikkert. Yes. Men øhm, så, tak for alle jeres pæne beskeder. Alle de dejlige anvendelser, vi har fået inde yeah. på ø, iTunes. Det varmer ens hjerte, som altid. Så jeg vil bare sige tak for i dag. Ja, yeah, tak for i dag, Nana. <laughs> Once again, you're astonished with your gifts, Potter. Gifts mere mortals. Can I dream of possessing? How grand it must be to be the chosen.